Ennek a bújtárnak a kőkei közül egyet megtartamék, mondta Ágnes napok múlva. Kettő, mondta Berti. Nem kettő, csak egyet. Mi a kezdjek két kutyával? Úgy értettem, magyarázta Berti, hogy maga a második, szóval két kölyöknek már van gazdája. Akkor három, mert most jut eszembe a Pilátus is kért egyet. Bújtár ott hasalt a pitvarban, amikor nevét hallotta, felemelte a fejét, és farkával lagymatagon sepelt egyet. De hogy az ember már kőkeit osztogatja, arra semmiképpen nem gondolhatott. Nem is hitte volna el, ha például Miska mondja, hiszen a kiskutyák még nincsenek is. A kazalban csinált magának helyet, mondta Berti. Jó, hogy ez Bújtár nem értette, mert ő úgy tudta, hogy ez titok. Éjjel ásta, nappal csak akkor ment arra, ha embert nem látott, de a nyomok elárulták. Berti nem törődött vele, és senki se törődött vele, pedig Bújtár mindenkinek elmondta, hogy neki kisfiai lesznek, patáknak is, múnak is, sőt, Torónak is. Toró szárnyai szépen nőnek, és már fel tud repülni a zabost ládáról a sarogjába. Toró erős barátságot kötött patákkal, de jóban van múval, meg a borjával is, mert velük csak jóban lehet lenni. Patákkal való barátsága más. Toró őszintén bámulja patákot. A téli álomból ébredező zú népet erősen ritkítja, sőt engedélyt kért és kapott, hogy légyvadászat hevében, ha muszáj, paták hátára szállhasson. Csak ne ugrálj rajtam, mert nagyon csiklandós vagyok. Ha Berti a vakaróval hozzámér, a csillagokat le tudnám rúgni, de tültőztetem magam. Toró erre rászállt paták hátára. Na, mit érzel? Semmit, nyihogott ló elismerően. Igazán semmit. Nem is gondoltam volna. Toró visszareppent a sarogjába. Vigyázok én, nem azért mondom, de majd lecsúsztam olyan gyönyörű, fényes és síkos a szőröd. Kérlek, folytasd. Faták ugyanis éppen azt mesélte, szemmel, füllel, farokkal és lábbal, amit az anyjától hallott. Szóval az apám... Anyám mindig mondta, hogy nagyon hasonlítok rá. Az apám megint első lett. Az emberek ordítottak. Ordítottak? Igen. Mint Miska? Még jobban. Mindenki ordított, és mindenki meg akarta simogatni apámat. Szép lehetett, pistogott a varjú. Aztán rosszul lettek? Paták megütődve nézett toróra Miért lettek volna rosszul? Csak úgy gondoltam. Én is láttam már, amikor az emberek ordítoztak. Ott aludtunk a száraz fán, ahol mindenféle ennivalót szoktak kidobálni. Beláttunk az emberekhez, akik világosságot csináltak, ittak, ordítoztak, aztán kijöttek és rosszul lettek. Gondoltam, itt is. Nem, erről az anyám nem beszélt. Aztán itt tartott paták az elbeszélésben, amikor bejött Vahur. Csapzott volt, nagy hasú és szerény. Nekem fiaim lesznek paták. A ló nem válaszolt mindjárt, mert bosszús volt, hogy megzavarták, de Vahurral nem akart összeveszni. Mi az apja? Vahur felemelte a fejét, mert hittelen nem értette a kérdést. Furcsákat kérde, el, paták. Mi lehetne? Kutya. Azt gondoltam, hogy nem bőregér, de mi? Házőző, vadász, kotorék, öleb, nyomozó, vízi kutya, vagy mi? Őrves! A nyakán fehér örve van, szép, fehér örve. Vahú, igazán kihozol a béketűrésből. Úgy értettem, hogy miben dolgozik. Akkor talán vízi, nézett maga elé a kutya. Ott a víz volt. Paták erre már nem is válaszolt. Családfája van? Vahur elszomorodott. Nem tudom. Tudod, ez nem jutott az eszembe. Lehet, hogy van, akinek olyan szép anyakörve, meg olyan erős... Az nem számít, meg kell nézni, kivel adjuk össze magunkat. Az én anyám fordult a ló tolóhoz, és folytatta, ahol elhagyta, mintha a vahur ott se lett volna. Bújtár nem sértődött meg, hanem oda ballagott Múhoz. Fáradtan lefeküdt a szalmára. Kiskőkeim lesznek, Mú! A tehén csak intett, hogy várjon, amíg a bagózást befejezi. Amikor az utolsó falatot is lenyelte, akkor válaszolt. Igen, igen, bólintott. Láttad bút? Láttam. De nekem kis... Nem vettél észre rajta semmit? Nem, de azt akarom mondani. Furcsa. Én, aki minden pillanatban látom, még én is észreveszem, hogy minden reggel nagyobb. Csodálatos erős a korára. És milyen okos? Mú, én azért jöttem. Állt fel bújtár. Múltkor elszabadult, csak idejött és kiszokta mind a tejet. Ugye milyen bátor? Beltinek csak pár jutott. Hát mit szólsz hozzá? Vahúr nem szólt semmit, csak kitén az istálóból. Meg se hallgat, nézett utána Mú. Meg se hallgat, mert az én fiamról van szó. Bújtár leült az istáló előtt, és felnézett a levegőbe, mert mindenki felfelé nézett. A kocsák, tyúkok, libák, sőt Berti, Ribiszke meg Ágnes is, akik éppen úgy bámultak felfelé, mint az udvar népe. Szájuk kicsit nyitva, Ágnes még félre is fordította fejét, s ekkor határozott a libára emlékeztetett. A levegőben pedig reggeli repülését végezte kele. Egyszer majd csak elmegy, mondta Ágnes, de már ez is csoda. Ez nem... Ez a házhoz tartozik, és gondolt egy merészet Berti, ha kiáltok neki le is jön. Na, na, Berti. Berti már nem hátrálhatott meg, kiállt tehát a pitvar elé, és felkiáltott a gójának Bába! Bába! A falak rövid visszhangot vertek a kert felé. A reggeli szél is aláhagyott már, a gója amúgy is le akart szállni. Amikor nevét meghallotta, Berti kiáltása csak úgy csattant a szárnya alatt, lenézett. A kacsák már a kiskapunál várták, és az ember is szólt. Lefelé kezdett kormányozni, a körök szűkültek, aztán hirtelen fordulattal leszállt társ népe mellé. Ribiszke Berti vállára tette a kezét. Nagy ember vagy, Berti! Boszorkányság! suttogta Ágnes. Semmi az, mondta Berti az elismerés mámurában. Volt nekem egy rigóm, úgy fütyült akár egy katona banda. Most szólok neki, és kiviszi a lécéket a vízre. Berti kevésen végig lépett az udvaron, és nyomába szegődött Bújtár is. Kinyitotta a kiskaput. Bába, mehettek, te vigyáz rájuk. Te is mehetsz, Bújtár. Kelem minél messzebb akart lenni az embertől, ezért elsőnek lépett ki a kapun, nyomában a tolongó récékkel. Utánuk a libák, végül kelletlenül ballagott a kutya. – Hát én félek ettől a Bertitől, mondta Ágnes. – De rék ember ez! Még az engem is! – Na, hát annyira már nem fiatal, mosolygott Ribiske. de maga is büszkén nézett a dicsőségtől kissé bágyú Bertire. – Most látták, köszörülte meg torkát Berti, aztán zavartam, bement a konyhába, mert a feneketlen sikertől maga volt legjobban megrendülve.